Розділ 28. Селена направила кий на білу бійцеву кулю. Кий безшумно рухався між її пальцями. Знайшовши незручніше положення для правої руки, Селена злегка нахилилася і вдарила по кулі. Той незрозуміло вивернувся з-під кия, відкотившись вліво, пробурмотівши Лайку, Селена зробила нову спробу. Цього разу Кей ударив по білій кулі, куля наче цуценя, якого обігріли батогом, закрутилася по зеленому сукні і тицнулася в найближчу кольорову кулю. Хоч якийсь удар, і це успішніше, ніж її дослідження щодо знаків долі. Була 11 година вечора. Селена втомилась від вправ, від сидіння в бібліотеці, від роздумів про туманні слова Еліани і про можливості пакості Кейна. Але втома втомою різниця. Селена знала лягати спати марно. Вона крутитиметься з боку на бік і зіб'є собі весь сон. Сідати за клаві корди не хотілося, а грати сама з собою карти вона не могла. Залишилося ганяти куль на більярді. Беручи кий у руки, Селена ще розподівалася, що швидко засвоїть премудрості гри. Вона перейшла на другий край столу, націлилася і біла куля, трохи прокрутившись на полотні, Замерла, Стиснувши зуби, слона ледве трималася, щоб не переламати кей об коліно. Кажуть, грати в бірляр навчаються місяцями. Нічого, вона освоїть цю безглузду гру за годину. До півночі вона буде легким рухом ганяти кулів в лузу. А якщо не освоїть, розламає бірлярди стіл на дрова і спалить кей наживцем. Схопивши кий, Селена щосили врізала по білі кулі, той зигзагом покотився по поверхні, розіпнувши три кольорові кулі, що трапилися йому на шляху, а третю відправив прямо повідомленням до лузи. Селена затамувала подих. Кольорова куля заумерла на самому краю лузи. Заволавши від люті, Селена кинулася до лузи. Вона посварила кулю, потім перенесла хвилю гніву на стіл, відхльостуючи його києм. Цього їй здалося мало, і вона запхала в лузу відразу три кольорові кулі. От уже не думав, що найкращий асасин світу так погано грає в більярд, сказав Дорин, заходячи до кімнати. Сина скривилася і різко обернулася до нього. Вона була у вільній блузі та таких же вільних штанах. Волосся вільно лежало по плечах, відпочиваючи від шпильок. Побачивши, як битєво вона почервоніла, принц посміхнувся і нахилився до столу. Якщо хочете образити мене, то чи не простіше так? Селена змахнула києм, закінчивши фразу досить непристойним жестом. Не звертаючи увагу на її випад, Дорін закотив рукава і взяв і стійки інший кий. Ти випадково не збираєшся впитися в кий зубами. Якщо збираєшся, почекай, доки я покличу придворного художника. Таку мить обов'язково треба відобразити. Ви що прийшли насміхатися з мене? Не треба так серйозно ставитися до всього. Дорін прицілився, ударивши по білій кулі, і та витончено покотилася в бік зеленої кулі, загнавши її в лузу. Коли ти очманіло станеш навколо столу і ще лупиш по ньому, мені не треба жодних лицедіїв. Дорін чекав на новий сплес злості, але селена раптом засміялася. Кому забава, а кому хоч на стінку лісь. Вона скопіювала всі рухи принца, але знову схибила. Дозволь, я покажу тобі, як треба бити по кулі. Принц підійшов до неї, взявши її кий, відклавши свій. Потім трохи просунув селену, зайнявши її місце, в нього забилося. Подивися, як я тримаю кий. Великі і вказівні пальці завжди знаходяться у самого кінця держака. Руку не затискати. І тобі з цього лише потрібно... Селена хитнула стегнами, відштовхуючи принца і забравши в нього кий. Нема чого з мене, дуру, робити. Я знаю, як треба тримати кий. Біла куля знову довела Селені, що вона помиляється. Ти мене не послухала. Мало вміти правильно тримати кий. Потрібно ще й правильно рухати тулубом. Дозволь показати тобі і це. У словах Доріна не було ніякої каверзи. Колись так само вчили грати його самого. Праву руку він поклав поверх її правої руки, а ліву поверх лівої. Звичайно, для показу рухів він був змушений майже притиснутися до Селени. Він показував цей прийом багатьом жінкам і ніколи не червонів. А тут Дорін раптом відчув, як його обличчя тепліше від крові, що приливала. Поглянувши на Селену, він на своє полегшення побачив, що її обличчя таке ж червоне, якщо не червоніше. Якщо ви не перестанете вирячатися на мене і не почнете показувати, я вирву ваші очі і заміню їх білярними киями. Пригрозила Селена. Дивись уважно, як ні в чому не бувало, продовжив принц. Жодної напруги потрібно лише. Тримаючи обидві її руки, Дорін злегка розгорнув корпус селени і плавно вдарив по кулі. Куля слухняно покотилася до лузи і зникла в ній. Дорін розтиснув руки. «Бачиш, якщо все зробиш правильно і без поспіху удар виходить точніше. Спробуй ще раз». Селена щось буркнула собі під ніс, потім сумнівно повторила рухи принца і вдарила по бійцевій кулі. Той розкидав усі кольорові кулі, породивши хаос на столі. І все одно цей її удар був набагато кращий за попередній. Дорін змахнув дерев'яним трикутником, що дорівнює кулі. «Ну як, пограємо?» Гра тривала до 2 години ночі. У розпал білярдної битви Дорін наказав подати чогось смачненького. Селена відмовлялася, але непомітно для себе з'їла великий шмат шоколадного торта, додавши до нього і неябийку частину шматка, що призначався Доріну. Принц виграв усі партії, проте Селена майже цього не помічала. Коли її удари були більш-менш успішними, вона з дитячою безпосередністю хвалилася своїми успіхами. Кожен промах викликав у ній такий напад люті, що пекельне полум'я блідло порівняно зі словесним полум'ям, що виривалося з неї. Дорін ріготав до упаду. У перерві між партіями вони говорили про книги. Точніше говорила переважно Селена, а Дорін лише слухав. Напевно, їй доводилося роками мовчати. Мовчання увійшло в звичку і принц боявся, щоб Селена не схаменулася і не замовкла знову. Вона була страшно розумна і розуміла все, що він говорив про історію та політику. На його подив Селена любила театр і зовсім не так, як манірні придворні дами, які обожнювали сльозні п'єски. Дорін навіть пообіцяв зводити її на виставу, коли все закінчиться. Селена раптом замокла. Принц лякався, що зіпсував таку прекрасну ніч, але Селена відразу заговорила про щось інше. Коли вони обоє зрозуміли, що більше грати не хочуть, Дорін розтягнувся на кріслі. Підперши долони підборіддя, селена сіла в інше крісло, закинувши ноги на підлокітник. Сонними очима вона дивилася на вогонь у каміні. Про що ти думаєш? обережно спитав принц. Сама не знаю, позіхаючи відповіла Селена, укладаючи голову на інший підлокітник. Як ви вважаєте, вбивство Ксав'єра та інших претендентів було випадковим чи чимось задуманим? Можливо, хіба це щось змінює? Ні. Ліниво змахнула рукою Селена. Це я так. Не й хвилини, як вона заснула. Дорін шкодував, що майже нічого не знав про майбутнє Селени. Та Шаол, мабуть, знав не більше. Капітан розповідав йому, що вона родом із Терасена. Рано лишилася без батьків, яких убили. і Жодних пояснень чому і за що. Ще більше задагадковими були обставини, які змусили Селену вчитися ремеслу асасина. А де вона навчилася грати на клавікордах? Невже асасини мали уроки музики? Суцільні загадки. Дорін хотіла, щоб Селена сама розповіла йому про це. Може, такий момент настане? А поки принц підвівся, розминаючи затеклі плечі, він повернув у стійко обидва кия, склав акуратним трикутником кулі на столі, після чого повернувся до сонної селени. Коли він обережно торкнувся її плеча, вона щось заперечила крізь сон. Ти, звичайно, можеш спати тут, але вранці в тебе болітиме все тіло. Майже розплющивши очі, Селена встала і попленталася до дверей. Бачачи, що вона ось-ось натрапить на одвірок, Дорін підбіг і обережно взяв її за руку. Намагаючись не думати про теплу долоню, принц провів дівчину в спальню. Селена впала на ліжку, навіть не відкинувши покривала. «Ваші книги тут», – промимила вона, вказавши на стіл. Дорін обережно війшов до спальни. Селена лежала нерухомо, не розплюшуючи очей. Простір спальні освітлювався трьома свічками – двома на великому столі та одній на маленькому. Дорін задув усі свічки і тільки тоді наважився підійти до її ліжка. Спить вона чи тільки вдає. «На добраність, Селену!» – сказав принц. Він вперше назвав її на ім'я, і ім'я легко злетіло з його язика. Селена щось пробормотіла і не вирухнулася. На її шиї виблизкувало якесь дивне намисто. Цікаво, звідки в неї ця річ?» Намисто, здавалося, принцеві досить знайомо, наче десь він уже бачив таке. Ще раз глянувши на сплячу селену, Дорін взяв прочитані нею книги і вийшов зі спальні. Якщо вона стане королівською захисницею, а потім отримає свободу, чи зміниться її поведінка і характер, чи нинішня селена не більше, ніж маска, яку вона начепила, щоб отримати бажане. Але Доріну не вірилося, що селена здатна лицемірити, точніше, він не хотів у це вірити. Принц повільно прямував до себе, у замку було темно та тихо. Розділ 29. Наступного дня претенденти пройшли чергове пробування. Селена стояла і дивилася на двобі Кейна з могилою. Отже, Кейн дізнався, хто вона і звідки. Тепер всі її хитрощі та гра пані Ліліану не допоможуть. Кейн, напевно, думає, що отримав владу над нею, і це дуже лоскотало його марнославство. Кейн могила захопливо боролися. Дзвін їхніх мечів змушував Селену стискати зуби. Саме випробування їй не лякало. Між претендентами було влаштовано поєдинки. Переможці могли не турбуватися за себе, а долю переможених перевіряв Бруло. Тільки від нього залежало, кому з них сьогодні доведеться попрощатися із замком. Потрібно віддати могилі належне, він тримався молодцем. Незважаючи на тремтіння в ногах, він уперто протистояв Кейну. Але той був сильніший і зараз його удар ледь не збив могилу з ніг. Нокс, що стояв поруч з селеною, щось прошипів. Кейн мажене напружився, він навіть не спітнів. Випад, ще випад і меч Кейна опинився біля горла конопатого асасина, то вишкірив свої гнилі зуби. Чудово бився, похвалив Кейна бруло, поплескаючи його по плечу. Селена намагалася дихати якомога рівніше, заспокоюючи серцебиття. Стережися, Кейна, почувся тихий голос Верена. Кучеревий злодій посміхався, поглядаючи на Селену. Вона не раділа, що й випало змагатися з Вереном. Добре, що не з ноксом. Так, Кейне, стережися, повторив Верін. Дівча прагне отримати шматок тебе. Прикуси язик, Верене, Застері його нокс, який ледве стримував лють. Чого? ліниво спитав Верен. Сказано було навмисно-голосно, що почули інші претенденти. Пелор, що тинявся поблизу, відійшов на кілька кроків. «Захищаєш її так?» – не заспокоювався Верін. «У вас, мабуть, угоду укладено. вона тобі ніжки розставляє, а ти стежиш, щоб дівчинку не ображали. Я вгадав? Заткни своє рило, брудний бору, Кинула йому Селена. Дорін та Шаол, що стояли біля стіни, підійшли ближче до місця поєдинків. «А що буде?» – зареготав Верін. Нокс напружився, його рука потягнулася до меча, але Селена не збиралася відступати. «Що буде, язик тобі вирву!» «Припиніть!» – гаркнув на них Бруло. «Наступна пара – Верін та Ліліана. Починайте!» Верен обдарував Селену змініною усмішкою і попрямував. У намальоване крейдою коло Кейн підбадьорливо поплескав його по плечу. Нокс торкнувся плеча Селени. Країчком ока вона помітила Доріна і Шаола, що спостерігали за нею. Нехай дивляться. Досить з неї цієї безглуздої гри у непомітність. І Кейн нехай подивиться. Верін мотнув головою, відкидаючи волосся з чола. «Як мені тебе пригостити?» – вгідливо спитав він, піднімаючи меч. Селена пішла до нього, не поспішаючи виймати свою зброю. Посмішка Веріна стала ще ширшою. Він змахнув мечем, маючи намір закінчити поєдинок за лічені секунди. Але Селена кулаком ударила його по руці, вибивши меч. Другий удар припав по лівій руці. Верін захитався, Селена змахнула ногою, Верін ледве встиг витріщити здивовані очі і одразу отримав сильний удар у груди. Його відкинули за межі кола, де він шумно звалився на мармурову підлогу. Поразка. Швидше та ніщемніше. Зал замер. Якщо я знову почую від тебе щось подібне наступного разу, пригощу мече, сказала Селена, плюнувши Веріну між ногами. Повернувшись, вона побачила витягнути обличчя бруло. Цей для вас урок, пане головний зброяру, сказала йому Селена. Мені потрібні справжні супротивники, а так, навіть меч не знадобився. Селена мовчки пройшла повз усміхненого нокса і зупинилася біля Кейна, вона дивилася йому прямо в обличчя. Належало б воно б іншій людині, цю особу можна було б навіть назвати приємною. Ну, ось і я, сказала вона, розправляючи плечі. Маленький песик. Посмішка Селена сочилася отрутою. Чорні очі Кейна спалахнули. Поки що я чув тільки гавкання. Руки селени так і намагалися схопитися за меч. Ні, не зараз. Цікаво, яке гавкання почуєш ти, коли я виграю поєдинок з тобою. Перш ніж Кейн зумів її відповісти, села пішла до столу, де стояли глеки з водою та кухлі. З усіх претендентів тільки Нокс наважився з нею заговорити, навіть Чаол утримався від закидів. Повернувшись до себе, села підвелася біля вікна. Натравтхолом ішов сніг. Великі сніжинки билися в скло. Провідниці швидкої хуртовини. Сонце не могло пробити завіси свинцевих хмар, і лише давало їм жовтувато сірого відтінку, змушуючи світитися все небо. Зовнішній світ видавався продовженням скляного замку. Відійшовши від вікна, Селена зупинилася перед старовинною шпалерою. Вона дивилася на безтурботне обличчя королеви Еліани та згадувала свої дитячі мрії, як тоді їй хотілося перенестися в ту епоху. Хоча б частково її мрія здійснилася, але Селена не думала, що до цього додасться битва за свою свободу. У дитячих мріях їй завжди хтось допомагав, старший однорукий солдат чи ще хтось. А тут одна, зовсім одна. Як і завжди не вистачало Саема, він завжди знав, що і як робити, завжди прикривав її, чи хотіла вона того чи ні. Селена, не замислюючись, віддала б усі скарби світу, аби Саем був поруч. У неї щіпало очі, але сліз не було, рука ковзнула нижче і намацала амулет. Метал був дуже теплим, дотик до амулету як не дивно заспокоїв її, вона трохи відійшла від шпалери, щоб побачити полотно цілком. У самому центрі стояв високий зрілий олень-самець. Скоса поглядаючи на Еліану. У терасені олені були символом королівського будинку, заснованого Браноном, батьком Еліани, нагадування про її коріння, що залишилося в терасені. Селена це добре розуміла, куди не занесли її доля, терасен був і завжди залишається частиною душі. За вікном вбив вітер знайти зло, яке причаїлося в замку. Але єдиним злом у цьому світі була людина, яка правила цим світом. У цей час в іншій частині замку Кальтена Ромпір мляво плескала акробатам, які закінчили своє перекидання та танці на руках. Нарешті їхня довга вистава завершилася. Кальтена завжди вважала, що подібні розваги підходять для ярмаркових балаганів, але не для королівського замку. А ось королева Жоржина була з цього приводу іншої думки, і Кальтені довелося сидіти біля трону і давати, що й вистава її розважає веселить. Вона розуміла їй надану велику честь, за що вона повинна віддячити герцогу Перангону. Перангон домагався її, і Кальтена це знала. Загалом, при певному... Старанні вона могла б домогтися шлюбу із ним і стати герцогинею. Однак цього Кальтені було замало. Нерозумно виходити за парангона, коли Дорин поки не одружений. Весь тиждень мозок Кальтені вирував від висновків. Звичайно, така напруга не могла не викликати мігрень. Жодні зілля не допомагали. У скронях у Кальтені стукало. Мені мало, мені мало, мені мало. Головний біль – Проривався навіть у її сни, перетворюючи їх на кошмари. Прокидаючись, Кальтена марно намагалася згадати сон і не могла. Ваша величність, яке рідкісне задоволення ви подарували мені, запросивши подивитися на цих дивовижних акробатів? сказала Кальтена, радіючись, що ті збирають свої стійки та обручі. Так, вони сьогодні були просто в ударі. Королева блиснула зеленими очима і усміхнулася кальтені. Як на зло, цієї миті мігрень атакувала голову пані Ромпіл. Удар був настільки сильним, що Кальтена стиснула кулаки, сховавши їх у складках своєї пишної сукні апельсиного кольору. Дуже шкода, що з нами не було принца Доріна, ледь очухавшись від болю, почала плести словесні мережева Кальтена. Тільки вчора його високість казав мені, як він любить приходити сюди. Брехня давалася Кальтені легко, якимось незбагненим чином тихомирювала відступаючий мігрень. «Дорін так і казав?» – спитала Жоржина, скинувши Попелясто сірі брови. Невже це дивує вашу високість? Королева церемонно приклала руку до грудей. Я думала, мій син живить огиду до подібних видовищ. Ваша величність, прошепотіла Кальтена. Ви присягнетеся, що мене не видасте? Тоді я вам дещо розповім. Звичайно, не видам, говори. Пошепки звалась Жоржина. Принц Дорін назвав причину. Яку причину? Спитала королева, беручи Кальтену за руку. Причину того, чому він не часто буває на придворних зборах. Принц сказав, що він надто сором'язливий і просто губиться серед такого багатолюддя. Королева відкинулася на спинку крісла, в угоні її очах швидко згасав. Я давно знаю про цю причину. Сама завжди чую про неї від принца, а я думала, ти розповісти мені щось цікаве. Наприклад, що принцу сподобалась якась молода особа. У кальтени кров припала до обличчя, а в скронях знову. Застукали важкі молотки, і як вона могла не взяти з собою жодних зіль, але ж не прикладати флакон до носа, сидячи поруч із королевою. Тільки ще не вистачало, щоб Жоржина дізналася про її мігрень. Асамблея могла тривати ще й годину і дві, все залежало від настрою королеви. Піти раніше означало б серйозно зіпсувати собі репутацію. Я чула. Майже пошепки, сказала королева, що в замку з'явилася якась молода особа, але хто вона? Невідомо, принаймні її ім'я нікому нічого не говорить. Може ти що знаєш про неї? «Ні, ваша високість», – відповіла Кальтена, посилено проганяючи з обличчя прикритий вираз. «Як шкода. Я сподівалася, що ти все одмінно знаєш». «Ти ж, Кальтен, така розумна. Дякую вам, ваша величність. Ви дуже добрі до мене». «Ні, синітниця, справа не доброті. Я вмію безпомилково судити про людей. З моменту твоєї появи при дворі я побачила тобі надзвичайно тямущу жінку, тільки така, як ти, і може скласти пару для парангона. Дуже прикро, що Мідорін не зустрівся тобі раніше за герцога. Мені мало, мені мало, знову загоділа Мігрень. Кальтена змусила себе посміхнутися, настав час. Ваша величність, навіть якби Дорін зустрівся мені раніше за герцога, ви не схвалили б наш союз, адже є надто низького походження, щоб привернути увагу вашого сина. Все це говорили з шанобливим перехиканням. Твоя краса та багатство заповнює цей недолік. Дякую вам, ваша величність, знову сказала Кальтена, в якої забилося серце. Якби королева прихильно поставилася до її союзу. Кальтина ледве встигла про це подумати, як Жоржина двічі ляснула по долоні. Заграла музика, але Кальтина її не чула. Що ж, бальні туфельки перангон її здобув, тепер настав час танцювати.